Get it? Köszönöm kedves hallgatóinkat! Itt Sohár Istvánt hallják, és Gyöngyvér nem tudott ma eljönni, mert egy gyűlése van neki, és hát ezt megígérte korábban, és hát ezt így aztán most én magamra maradtam. És ahogy végignéztem az elmúlt napokban, hogy milyen zene, és mi milyen eseményekről fogjak, fogok beszámolni de úgy döntöttem végül is, hogy mivel Szörényi Leventének, én azt hiszem hogy mindnyájan ismerik Szörényi Leventének a születésnapja volt most 1945. április 26-án született Kossuth díjas, díjas, zeneszerző, gitáros, énekes, szövegíró, Szörényi Szabolcs a testvére, és hát együtt, együtt játszanak az együttesükben. A zenekar az összeállt már nagyon régen, és nem tudom persze, hogy, hogy manapság még ugyanaz, de lényeg az, hogy én itt két, két lemezem van tőlük, ami, ami csak a, az ő szám, számukat adják elő. És ez a, ez a második lemez, ami nem annyira ismert, és ezért hoztam ma el, és innen fogok majd. Különböző darabokat lejátszani. Több tucat siker, sikeres es előadása volt, és színpadi darab szerző is és előadója jelentős részt vállalt a magyar, magyar bitzene megteremtésében és Lajos és Tolcsvai Fivérek zenekarával együtt nevéhez füződik a Kárpát medencének, a, a nép zenéjének és a modern beat zenének a megvalósítása. Nem csak, nem csak zenével foglalkozott, de Borászként is ö, ö, dolgozik, 1994 óta foglalkozik szőlőtermeléssel. Ebben az évben vásárolt meg egy elvadult ős szőlős és ö, egy romos présházat a Balaton felvidéken. De ami legérdekesebb volt számomra az, hogy régészeti kutatásai is vannak Szörényi Leventének. 2000 óta egy szentendrei bejegyzésű régészeti alapítványt hozott létre, hold, Holdvilágárok alapítvány nevet adta, ez Pomáz fölött van, és Holdvilágárokban végeznek kutatásokat. Ennek története úgy kezdődött, hogy édesapja az 1950-es években a Magyar Tudományos Akadémia régészeti kutatócsoportjában dolgozott, és fiatal gyakor, és fiával gyakran járt ki nézni a pilisi holdvilágárkat. Író is, különben, az érdekesség miatt, csak megjegyzem, leventének, Három könyve jelent meg. Az első 1996-ban a, a Betemetett Magyar Múlt című uh, munkája uh, készült el. Az első címe az Eltűnt uh, uh, Ős-Buda nyomában. 1998-ban eh, szerkesztett egy könyvet eh, Sashegyi Sándor emlékének. Nem tudom, még találok-e itten egy másikat, mert úgy emlékszem, hogy három könyve, három könyve jelent meg, és 1998 eh, 2008-ban a Színház és Történelem címmel jelent meg még egy könyve. Egy csomó díjat kapott, itten Szoddi, Popdi, Erkel Ferencdi, a Magyar Köztársaság érdemrend keresztyét, állami kitüntetést kapott 1994-ben. Ezt a kitüntetést kaptuk Gyönyvérrel az elmúlt évben mi is. Huszka Jenő életművét kitüntetést kapott, a Magyar örökségdíjat, díjat, kapott, szóval nagyon sok kitüntetést kapott. Hát ennyit szerettem volna most elmondani Szörényi leventéről, és akkor hallgassunk megint egy zenét. Ez pedig a mégyes számú lesz, és a, a címe az Még fáj minden csók. Na tessék! Újra várok rád, Mint ahogy nem régen volt, Ismét várok rád, Úgy érzem boldog vagyok. Csak még fáj, fáj, fáj, fáj. Csak még fáj, fáj, fáj, fáj, Csak még fáj. Jó, hogy most itt vagy nálam, Látod, hogy itt vagyok. Jó, hogy most itt vagy nálam, Feledni még sem tudok. Hisz még fáj, fáj, fáj, Hisz még fáj, fáj, fáj, fáj. Hisz még fáj, fáj, fáj, fáj. Minden csúk, minden csúk. Tél. Nem, nem is volt igaz, csak egy kép. Úgy felejteném, ami fájnék. Ígérd meg, nem hagysz el soha többé. Légy kedves, úgy szeretném. Nézd el, hogy nem mosolygok. Egy kedves úgy szeretném Nézd el, hogy szótlan vagyok Mert még fáj Minden csú. minden csú! Kedves hallgatóink, hát lépjünk tovább egyet, és szeretnék egy levelet felolvasni. Egyik volt munkatársam volt Magyarországon és fönntartjuk a kapcsolatunkat. Ő szokott engemet ismertetni, hogy milyen új hírek vannak Magyarországon. Kószó Ferencnek hívják különben, és 30 évvel ezelőtt történt a Csernobili katasztrófa ezt ö, szeretné itten a kedves hallgatókkal ezt ö, ismertetni. Az akkori Szovjetunióban, ez Ukrajna területén lévő csel ö, Csernobilról van most itt szó. Egy felelőtlenül ö, végzett kísérlet kísérlet következtében a túlnyomásos gáz gőz bocsánat túlnyomásos gőz fölrobbantotta a nukleáris erőművet erőművennek az egyik blokját amint, aminek következtében nagy mennyiségű sugárzó anyag került a környezetbe. Az akkori pártvezetés először titkolta, titkolni akarta a balesetet, ezért a megfelelő tájékoztatás napokat késett. Én emlékszem erre ezt, Valamennyi, annyi eh, volt a, a szerencséje Magyarországnak, hogy abban az időben éjszak felé ment, a, a szél észak felé ment, és nem délnek, mert akkor lejött volna. De hát persze ez fölment, és aztán eh, eh, le is fordult, fordult délfelé is, úgyhogy elég sok jött még tovább, és azt hiszem talán főleg Magyarország melletti részekre került be még szennyezés. Nincsenek ugyan pontos adatok, de úgy tűnik, hogy a robbanás következtében közvetlenül azaz rövid időn belül, mint egy 500 ember halt meg. A hosszabb távú hatás eredményeként megugrott a, a pajzsmirigy betegségek száma. Szerencsére ezt viszonylag jól lehetett kezelni. Viszont nagyon megszaporodott a daganatos betegségek miatt meg, ha, ö, meghaltak száma mintegy 600 ezer becsülték. Hát ez egy borzasztó nagy szám, én azt hiszem még az oroszországi viszonylatban is. Még egy rövid részlet van itt. Azt írja a barátom, hogy nekem két ok miatt különösen Emlékezetes maradt ez a, az időszak. Egyik, mert uh, kardióf uh, eld uh, professzor épp uh, május első napjaiban jött uh, Szegedre, a porfirin betegségeknek a tematikájában volt uh, kapcsolatban vele. Uh, Másrészt, másrészt egy egy évben egy évvel később egy nemzetközi részvétellel rendeztek szegedi szegedi bor gyógyászati bőrgyógyászati kongresszuson hallotta a barátom pontosabban látta is egy német professzor előadását, aki egy német országi csoport tagjainak járt Csernobilban, hogy, hogy tanulmányozzák a katasztrófa következtében. Hát, elég borzasztó diákat mutatott be a sugárzó sugárzás okozta, okozta betegségnek. Hát akkoriban ezt, most nem akarom leszólni a, azt az országot, ahol ez történt, és, de hát akkoriban mindig vigyáztak arra, hogy nehogy őket ottan ezzel valamilyen... Rossz helyzetbe hozzák, vagy, vagy pedig hát úgy veszik, mint hogyha ezek nem tudnának ö, dolgozni rendesen. Hát ennyit erről, és akkor hallgassunk megint egy, egy zenét. Danadanadom Nem él már Nem is szép Halott rég Danadanadom Látni akarom Danadanadom Jaj, de rég volt már, hogy szép láttam Céltől óvtam, én úgy vigyáztam Danadanadom Kedvetem nagyon, tanaganadon, elmúlt rég, és nincs erő, hidokjam, tanaganadon, látni akarom, tanaganadom, jó barátom, tudod-e, hogy miért nem mer, soha senkibe ismerni azt, hogyha elmúlt az, amiben hittünk. Az, ami, hogy szép volt, de vissza sose tép Azt hiszem, rájöttem már Igen, gondolkozz el, nem nehéz Ó, oh, nem Látod el? Régi van dan a Nem él már, Nem is szép, Halott én, dan látni a akarom, dan Régen elszáradta A sárga rózsa, Jönne már egy lány, Hogy kidobja, a ki az ablakom, dana bevalló dan dom Bevallom, nincs erőt kidobjam, dana dana Látni akarom, dana-dana-dom. Jó barátom, tudod de hogy miért nem meri soha senki beismerni azt, Hogyha elmúlt az, amiben hittünk, Az, ami jól szép volt, de vissza sose tét, Azt hiszem, rájöttem már, igen, gondolkozz Kedves hallgatóink, mint ahogy elmondtam, a mai adásban egy régi lemezről fogok, illetve szeretnék előadni darabokat, és most a darabok, ezek a Balladák és Lírák című CD-ről játszódik, és ez a ez majdnem, majdnem mindegyik Bródi János vagy, vagy szóval ez a csapatnak a, a tagjainak a zenéjét játsszuk be itt egy érdekes írás van a kezembe amiben azt írja a magyar idők hogy merjünk nagyok lenni. Ez nagyon érdekes. Merjünk-e nagyok lenni, vagy merjünk-e kicsik lenni? Rendezz, Rendezzük-e olimpiát, vagy hagyjuk el a világversenyek szervezését másokra? Adakozzunk-e még a bankoknak hogy ők is uh, vegyék ki részüket a, a közből, vagy inkább ne haragítsuk magunkra a pénzintézeteket. Egy másik uh, probléma, adjunk-e magyar állampolgár uh, határon túliaknak? Adjuk-e magyar állampolgárságot, bocsánat, a határon túliaknak? Vagy ne... Uh, avatkozzunk bele a szomszédos országok ügyeibe, szembeálljunk-e azokkal az Európai Uniós döntésekkel, amelyek nem értünk egyet, vagy hallgassunk Németországra, amely eddig is hatékonyan működött Európában. Egy másik téma, két választási lehetőség, két világszemlélet, nem csak Magyarországon hasonló választási lehetőségek elé állítják a választópolgárokat a világ más táján is a jobb és a baloldali pártok. A republikánusok és a demokraták, konzervatívak és a munkáspártiak, a liberálisok és a zöldek, a kommunisták és a szélsőjobboldali nacionalisták és globalisták, az Európai pártiak, és a nem Európai pártiak. A magyarok egy következő pont, a magyarok hat évvel ezelőtt egy olyan pártnak adtak felhatalmazást a, a kormányzásra, amely a idézőjelben mondom, merjük, merjünk nagyok lenni idézőjel bezárva e, filozófiai választás és amely már a kezdetek kezdetén is konfliktusba került, rengeteg külföldi politikussal megválasztották alap alapítványokkat és és lobby táskákat. ők a mai napig nem tudják megemészteni, hogy a Máskor teljes hűségéről és szolgálálálküségéről tanúsítás, bocsánat, tevő kis közép-európai ország hirtelen büszkévé harcolta ki magát. Mi sem, mi sem szemlélt jobban erre az újfajta viselkedésre, mint a menekült váltás során képviselt következetes magyar álláspont, amelyel az Európai Unió történelmében először egy kis tagállam szembefordult a nagyokkal akaratával, mi több maga mellé állított sok hasonló gondolkozású országot. Nem véletlenül nevezte tegnapi cikkében az Európa egyik legfontosabb vezetőjének Orbán Viktort a politika hírlapján. Hát ennek büszkék lehetünk persze. Nem akarom még itten ezt hosszába sorjázni, talán még a végén egy bekezdést fölolvasnék. A kormány a magyar külpolitikát és diplomáciát kétségtelenül új mederbe terelte a megalázó, meghunyászkodó hozzáállás helyet, amely egyszer európai parlamenti képviselőinknek mostani tevékenységében is tetten érhető, egy bátor és következetes politikai képviseletünk ennek minden nehézségével és hátrányával együtt. Elismert ez Helman Cole, Horst Sieger, David Cameron és a Visegrádi országok vezetői. Akik sosem ö, volt még ilyen szoros ö, kapcsolatuk. Ö, Magyarország nincs mindenkinek ínyére ez a fajta gondolkozás, nincs ezzel semmi baj. Mindenkinek megvan a saját véleménye, és ahhoz, és ahogy az egy európai demokráciában szokás, két év múlva lehet választani is. Hát én örülök neki, hogy ezt a lépést megtettük Magyarország érdekében, és reméljük, hogy sikert is fog eredményezni. Hallgassunk újra egy kis zenét. És hallgatóink egy másik érdekes témába megyünk, ez a történelemhez tartozik. Nem tudom, hogy hallgatóim emlékszenek még az iskolába, hogy mit tanultunk a történelemmel kapcsolatba. Minden esetre nekem nagyon izgalmas ez, hiszen Székesfehérvár határában van egy ilyen, Kis emelkedő. Régen a főút jött Budáról, lefelé ment a Balaton felé, és az emberek ott mentek el az egy ilyen emelkedő kis hegy mellett. Hát a háború után akkor tönkrement a, a, én azt hiszem, egy része, de aztán később újra fölépítették, és azóta is látszik az aranybúla Székesfehérvár határába. Tehát nem a város közepébe van, a város szélén van. És április 24-e, második András Fehérváron kiadja az aranybúlát Kiadásával azonban nem sikerült el, nem simultak el az ellentétek. A király ugyanis a bulla rendelkezéseit nem akarta betartani, és az egyház is fellépett ellene jogainak korlátozása miatt mozgalom indult Béla Herceg trónra jutása érdekébe, de a felek később kibékültek. Második Endre magyaros névváltozással bocsánat, második András második András változtatta a nevét Endrére, tehát magyarosította. Ez 1100 73 körül volt, és 1235 között szeptemberébe volt. Magyaror királya 1205 és 1235 között lett második, második András. Ő volt a 18. árpádházi uralkodó regnálása a, a magyar történelem egyik legnevezetesebb időszaka. Nem csak azért, mert András igen energikus külpolitikát vitt, és egész Balkán félszigeten behálózta, és több szomszédos területen itt is meghódított hanem mert belpolitikában olyan intézkedéseket hozott a, az aranybúlla kiadásával, amely kisebb, nagyobb változások egész 1848-ig érvénybe maradtak. Az aranybúlához vezető út, hát sajnos nagyon halad előre a az idő, úgyhogy nem tudom az egészet elmesélni, egy néhány részletet hozzá tudok tenni még. A király 1219-ben komoly külpolitikai kudarc érte. Halics megdöntötte a fia Kálmán trónját, aki feleségével együtt fogságba is esett. Második András csak úgy tudta elintézni a szabadulásukat, hogy az új halicsi király, massz leánya és a fia között jött létre a házasság. Hát nem, nem akarom ezt részletezni, mert még egy több... Néhány más dolgot is szeretnék. Az aranybúlára rátérve 1222-ben volt a nagy változásoknak az esztendeje. Az Imre párti főúrak, akik a, a már fent említett szervisszövetség tömegbázisa is szereztek, Palota forradalomba hajlott vége, amelynek eredményeként II. András a vezető tisztségből leváltja az új berendezés. Hát ez itt idézőjelbe volt hozzávetőleges, és... Székesfehérváron kiadja az Aranybúla néven ismerté vált királyi oklevelet. Hét példányban az Aranybúlában a király kimondottan kimondta, hogy egész Vármegyét vagy bármiféle méltóságot, de adományozni, illetve becsületes szolgálattal birtokokat soha senki ne fosszanak meg. Ennyit erről, és sajnos az idő nagyon halad, és nem, nem tudom ezt az egészet elolvasni, de még szeretnék majd hozzátenni, ezért inkább hallgassunk újra egy, egy zenét. enged hogy menjen Ne menj el. És meg nekem is fáj De el most mennem Ne menj el A hosszú velem Mindig szerelmesen Á, Rajtad kívül gondolatok Vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, kicsit vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, vagyis, Ne vagyis, vagyis, vagyis, tudjak, vagyis, vagyis, Minden vagyis, vagyis, vagyis, Uh, uh, uh, ne sígál, ne sígál, ne sígál, oh ne. Az idő már rohan, úgyhogy ki kellett szednem egy néhányat, amit ez most nem tudok hozzá férni, de későbbiekben én szeretném még azt is majd egyszer elővenni. És most beállítom a következő dalt. A következő a Szatmári békéről lesz szó. A Rákóczi Szabadságharcot lezáró béke Békeszerződés, amelyet 1711. április 3-án kötöttek meg, Károlyi Sándor a szövetkezett a szövetkezet rendek képviseletében, harmadik Károly király megbízásából, Pálfi János császári főparancsnok és második Rákóczi Ferenc vezető fejedelem távollétében ekkor az, az orosz első Péter cár tárgyalt. A békeszerződés Szatmár németiben a Vécsei palotában írták alá a nemesség képviselői az aláírás támaszul szolgált a Szatmári asztal idézőjelben, amelyre a Sátoralja újhelyi kórház pincéjében találtak rá, ma a Füzérvad károlyi kastélyban őrzik. A szerződés legfontosabb intézkedései megkegyelmeznek a szabadságharc résztvevőinek és vezetőinek. Egyes pont. Kettes. A nemesség megtarthatja kiváltságait, ha hűséget esküsziknek a Habsburgoknak. Hármas. A jobbágyok megtarthatják a kiváltságaikat. Négyes. Válasz. Vallás szabadságot ígértek nekik. És ötödik: Magyarország és Erdély alkotmányának tiszteletben tartása. Rákóczi nem hajlandó erre, ezért Lengyelországba, majd Franciaországba, végül Törökországba ment számüzetésébe. Itt politikai okok miatt Rodostóba, ma tekinging száműzték. Most ez egy érdekes dolog, hogy én ezt miért elő ezt a, ezt a ö, részt. Azért, mert ez volt az utolsó olyan szerződés, amikor Magyarországot nem nyomták el, nem öltek meg nem akasztottak föl több száz embert, mint ahogy a 48 után történt, vagy nem akarom mondani tovább, mert ezt egészen elmehetnék a, az oroszoknak a bejöveteléhez, hogy mennyi embert végeztek ki. Hát szóval de ez volt az, ez volt az utolsó olyan, ahol egy viszonylagosan megfelelő megállapodás volt, és meg lehet érteni Rákócit is, hogy, hogy ő nem, nem akartott ott tárgyalni, de, de talán ő ugyanúgy meg tud, haza tudott volna jönni és, és tárgyalás alá venni a, az ügyet. Ez a béke egy kompromisszum, ahol a magyarok... Elfogadják a Habsburgok érvényesülését, mely elsősorban volt a nemzeti ön, önállóság fejlődése érdekében, mint a török és a hódoltság. A Habsburgok ennek érdekében lemondtak az abszolutizmisről. Ez, ez óriási eredmény volt. Ennek előzményei, hogy első József, magyar király, az örökösödési háború tapasztalatai alapján hajlott a, a magyarok közötti kompromisszumról, és a haditanács elnöke Szavolyai Jenő 1760-ban egy Kedves hallgatóink, itt be kell fejeznem, mert nem tudnak bejönni nekem, ki kell nyitni az ajtót, úgyhogy eh, hallgassuk most újra zenét. Kedves hallgatóink, sajnos az idő gyorsan lejárt, és hát ö, minden esetre legalább ö, ugyanazt a zenét hallották, és, és én örülök neki, hogy, hogy sikerült azért olyan zenét betenni, amit eddig soha nem tettünk be. De ugyanakkor azt is hozzá kell tennem, hogy az idő már lejárt, és két perc van csak hátra, és Lehár Ferencnek szerettem volna még az életéről beszélni, de majd legközelebb, amikor hozzájutunk, akkor majd erről is lesz még szó bőven. Úgyhogy én most uh, zárom ezt a mai délutánt, és uh, jövő héten uh, valószínűleg uh, nem uh, mi leszünk, de, de jön valaki, úgyhogy. És két hét múlva újra fogunk találkozni, és uh, viszont hallásra. most uh, még egy... Uh, még egy zenét be szerettem volna tenni, hova tettem én ezt a, ezt a szallagot, itt. Egy régi kép, egy kisgyerek, ki tudja már, miért nevet. Egy másik arc, egy kis leány, ki tudja már. Szegény fiú, szegény leány, nem tudja még, mi vár rál, nem sejti még a kis fiú, a kis leányt, nem ismeri, nem tudja még, hogy elveszi, és lesz két gyerek, egy kis fiú, egy kis leány, s két háború, szegény fiú. A szegény leáll, nem tudja még mi vár leáll, Nem hinni el, ha mondanám. a is leám, a nagy mamám, adi is fiú, a, a nagy Egy régi dal, egy régi lám, egy éjszaka, és így tovább, szegény fiú. A prómerakes, a dárt Reál. Szabad nép! Szabad nép! Nem hinném azt, hogy akkor gondolok reál És mégis én most itt vagyok És nem tudom, mi lesz velem Bár sejteném az életem, De azt tudom, amit te nem Miért vagyok, s kiért teszem? Szegény fiú, szegény leáll Talán majd egyszer ők is gondolnak reál Talán egy nap előkerül Egy régi kép, egy kis gyerek Ki tudja majd, miért neve Egy másik arc, egy kis leáll Ki tudja majd, miért vidám Szegény fiú szegény leány, nem tudja még mi vár, leá. még nem tudom, mi lesz velem, már sejteném.